Diese acht Wesen sind die ozeanischen Orakel. Sie haben in ihrer Gesamtheit beschlossen, euch zu helfen. Tretet vor! Still. Die Erschütterung macht sie fertig. Lange hält sie diese Tortur nicht mehr aus. Verstanden. Rokete? Oh, ja? Die Wegweiserin braucht dringend Hilfe. Wir müssen ihr angeschossenes Bein so schnell wie möglich behandeln. Es wird geschehen. Gut. Adlan, halt sie weiter mit aller Kraft fest. Das Gefährt raste knapp über dem Erdboden durch den dichten Wald. Statt Rädern verfügte es über drei Düsen, die ihm zwar nicht zu fliegen erlaubten, aber es mühelos über den Untergrund gleiten ließen. Ruhr der geheimnisvolle Nomade bei Kalkains, manövrierte das Hovertrike durch den Wald von Pardan. Wir waren auf der Flucht vor den Truppen der Kyp -Kranar. hatten einen Überraschungsangriff auf die Residenz von Padan ausgeführt und unter den Motaner ein Massaker veranstaltet, dem Atlan, Zephüda und ich nur mit der Hilfe Roketes entkommen konnten. Was hatte Rokete jetzt mit uns vor? Ihr werdet erwartet. Rokete stand auf der Mitte der weiten Lichtung. Hinter ihm erkannte ich etwas undeutlich, acht Wesen, die über dem Boden schwebten. Was ist das denn? Ich bückte mich, um einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Wollte mich vergewissern, dass mich meine Wahrnehmung nicht täuschte. Sie schweben eine Handbreite über dem Gras. Roden und atlan der immer noch die verletzte Zephyda auf seinen Armen trug, näherten sich zögernd der Mitte des Platzes. Die plumpen Körper der schwebenden Wesen erinnerten an terranische Seekühe. Zwischen den vier Fingern ihrer Hände befanden sich Schwimmhäute. Statt Beinen besaßen sie eine einzelne Schwimmflosse. Ihre Köpfe saßen auf dicken Hälsen. Knollige, rüsselartige Nasen verdeckten nahezu die kräftigen Gebisse. Diese acht Wesen sind die ozeanischen Orakel. Sie haben in ihrer Gesamtheit beschlossen, euch zu helfen. Tretet vor! Die ozeanischen Orakel bildeten einen Kreis, ließen jedoch einen Zugang für die Männer frei. Roden und atlan warfen sich einander einen fragenden Blick zu. Dann traten sie in die Mitte des Zirkels. Legt die Wegweiserin in die Mitte des Kreises. Behutsam legte Atlan Zephyda in das Gras. Sie öffnete die Augen und erschrak. Wo, wo sind wir? Keine Angst, Wegweiserin. Ihr seid außer Gefahr. Wo ist die? planetare Majestät ist tot. Sie wurde von den Kübgranat erschossen. Du wolltest dir noch zu Hilfe eilen, aber es war zu spät. Ich habe das alles also nicht geträumt. Nein, Zephüda, es ist kein Traum. Oh, mein Bein tut so weh. Du bist angeschossen worden, als die Truppen der Kübgranat die Residenz überfielen. Oh, oh, oh. Zephüdas Kopf sank zur Seite. Sie blieb bei Bewusstsein. Aber ihr fehlte die Kraft, den Kopf oben zu halten, oder noch etwas zu sagen. Ozeanische Orakel, helft ihr doch! Ruhr Käthe trat neben uns und hob die Arme. Der Kreis schloss sich. Die Lichtung, der von suchenden Gleitern durchzogene Himmel, die Wasserwesen, die die ozeanischen Orakel bildeten, alles verschwamm vor meinen Augen, als liefe ein Wasserfilm über eine Scheibe. Adlan sank plötzlich zu Boden. <lacht> Ist mit mir. Ich fühlte mich mit einem kraftvollen Ruck angehoben. Mir war, als schlösse sich eine riesige Faust um mich, als hole sie aus und. Vor meinen Augen tat sich ein schwarzer Tunnel auf, der mich verschlang, in die Länge zog, mich zerriss. Rasender Schmerz tobte durch meinen Körper. Ich versuchte Arme und Beine zu bewegen, aber es ging nicht. Ich wollte die Augen öffnen, aber um mich herum blieb es dunkel. Ich schnappte nach Luft, vergebens. War ich noch immer in dem Tunnel? Etwas schlug über mir zusammen. No. Wasser. Salzwasser drang in Nase und Ohren, schmerzte auf den Schleimhäuten. Ich war in Lebensgefahr. Bloß nicht in Panik verfallen, war mein erster Gedanke. Ich wehrte mich nicht, sondern entspannte mich. Nach und nach konnte ich die Arme bewegen. Dann folgten auch die Beine. Mein Kopf steckte nicht mehr im Wasser. Japsend tauchte Rodens Kopf auf der Wasseroberfläche auf. Er blinzelte und stellte fest, dass er mitten in einem Weltuntergang herausgekommen war. Die Berge um ihn herum bestanden aus Wasser, ebenso die Abgründe. Ein gewaltiger Sturm tobte. Der mit dichten grauschwarzen Wolken verhangene Himmel tauchte die Szenerie in ein gespenstisches Dämmerlicht. Dazu goss es in Strömen. Die Wellen schaukelten seinen Körper auf und ab. Der Sturm versuchte erneut, mich unter die Wasseroberfläche zu drücken. Ich ruderte wie verrückt mit Armen und Beinen. Jede Bewegung tat weh, als steckten unzählige Nadeln in meinem Muskelfleisch. Der peitschende Regen wusch das Salz aus meinen Augen. Ich hielt nach den anderen Ausschau. Hinter der Kuppe eines Wellenberges tauchte ein heller Schopf auf. Arschland! Arschland! Hier! Atlan Atlant verschwand und tauchte nicht wieder auf. Zephyda. Wo war Zephyda? Ich drehte mich um die eigene Achse und entdeckte einen Gegenstand mit lamellenartiger Struktur, der auf dem Wasser trieb. Die Weste des Nomaden. Rokete musste sie verloren haben. Rokete? Rokete! Nach einer Weile erkannte ich, Dass die Weste noch vom Körper des geheimnisvollen Wesens ausgefüllt wurde. Rakete! Rakete! Hier! Hier, ich bin es, Harry. Rook. Der Nomade hing fast zum Greifen nah, mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Die Wellen schlugen über dem muschelartigen Helm zusammen. Seltsamerweise vollführte Rakete keine nennenswerten Schwimmbewegungen. War er tot? Ich kraute auf ihn zu, aber ich war zu langsam. Hilflos musste ich mit ansehen, wie Rockete in der Tiefe versank. Nein! Nein! Nein! Nein! Als Roden unter Aufbietung aller seiner Kräfte die Stelle erreichte, an der er Rockete das letzte Mal gesehen hatte, war der Nomade in der dunklen Tiefe verschwunden. Ich tauchte hinterher und geriet in Turbulenzen, die ein sprudelndes, wildwirbelndes Durcheinander aus Luftblasen und Wasser bildeten, so sodass ich kaum die Hand vor Augen sah. Hastig tauchte ich wieder auf. Schräg über mir nahm ich Schatten wahr. Sie klatschten nacheinander in das Wasser. Die ozeanischen Orakel. He! Hierher! Hierher! Hierher! Hilft uns! Die Achtkörper bewegten sich unkontrolliert und hastig, wie betäubt. Sie gingen ebenso unter wie Rockete, versanken wie Steine in der Tiefe. Etwas lenkte meine Aufmerksamkeit nach rechts. In Sichtweite entdeckte ich einen grünen Streifen dicht über dem Wasser. Dahinter ragte eine Anhöhe auf. Das war eindeutig Festland. Die Entfernung betrug schätzungsweise ein bis zwei Kilometer. Ich schwamm los. Ein großer, mit Muscheln verwachsener Ast schwappte direkt auf mich zu. Ich versuchte auszuweichen. Der Ast traf mich an der Seite. Die scharfkantigen Muscheln rissen meine Haut auf. Das Meerwasser brannte wie Feuer in den Schürfwunden. Ich war in ein Treibgutfeld geraten. Mehrmals noch knallte ein vom Meer aufgerauter Gegenstand an meinen Körper. Roden ließ sich treiben, sammelte seine Kräfte. Irgendwann geriet er auf eine besonders machtvolle Welle, die ihn weit in Richtung Festland schleuderte. Er spürte steinigen Untergrund unter den Füßen. Mühsam stieß Roden sich ab, ließ sich von einer weiteren Welle die letzten Meter ans Ufer tragen. Es tat so gut, den Sand zu spüren. Ich lag da, spuckte ab und zu ein paar Sandkrümel aus. Unaufhörlich prasselte Regen nieder. Am Rücken und an der linken Seite bildeten sich großflächige Blutergüsse von den Wellenschlägen und den Treibguttreffern. Land. Endlich Land. Noch vor einer halben Stunde hatte ich nicht zu hoffen gewagt, so schnell in Sicherheit zu sein. Lange starrte ich auf das sich beruhigende Meer. Schwankend kam ich auf die Füße. Mit den Händen formte ich einen Trichter vor dem Mund. Atlan, Sefüder! Rokete! Das war, soweit Roden sich erinnern konnte, die Richtung gewesen, in der er Atlan gesehen hatte. Rokete hingegen war irgendwo vor dem linken Teil der Küste versunken. Der Terraner blickte zurück zu der Stelle am Strand, wo er buchstäblich auf Grund gelaufen war. Ich blickte auf und stutzte. Im Wasser bildeten die Wellen einen ungewöhnlichen Buckel, wölbten sich zu einem pilzartigen Gebilde auf. Der Wölbung folgte ein gedrungener, kompakt wirkender Körper, der triefend an Land stapfte. Die dunkle, ledrige Haut der Gestalt beseitigte jeden Zweifel. Oh, Kate! Du bist nicht ertrunken! Du bist schon da. Das ist gut. Ich begriff, dass der Technikfundus dieses Wesens auch für solche extremen Fälle ein paar Möglichkeiten des Überlebens bereitstellte. Rohr schüttete das Wasser aus seinem metallenen Helm. Anschließend setzte er ihn sich auf den Kopf zurück. Das doppelläufige Gewehr hing hinten an seiner gerippten Weste. Die rot leuchtenden Augen richteten sich auf mich. Ich sah dich untergehen und konnte dich nicht retten, Rockete. Ich bin erleichtert, dich gesund wiederzusehen. Es war knapp. Da ich nicht wusste, in welcher Richtung sich eine bewohnte Küste befindet, folgte ich dem ersten ansteigenden Gelände. Mit meinem Luftvorrat schaffte ich es gerade so an Land. Ein paar hundert Meter mehr und ich wäre wirklich ertrunken. Von Atlan und Sefida gibt es bisher keine Spur. Auch nicht von den ozeanischen Orakeln. Um die Orakel musst du dich nicht sorgen. Sie sind nur vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Ertrinken können sie nicht. Sie verfügen über Lungen und Kiemen gleichermaßen. Bei der Flucht von Baikal Kane führten sie eine Notteleportation durch. Ein paar Minuten mehr und die Kübkrana hätten uns doch noch entdeckt. Ich hatte es bereits vermutet. Die Zusammensetzung der Luft, die etwas geringere Schwerkraft, die auf meinem Körper lastete, beides wies auf eine Teleportation über eine interstellare Distanz hin. Der Zustand der Orakel ist nicht verwunderlich. Im Normalfall benötigen sie Stunden, manchmal Tage, um sich auf einen bevorstehenden Transport zu konzentrieren. In unserem Fall fand ein Notsprung mit mehreren Passagieren statt. Diese Wesen sind vermutlich völlig ausgelaugt. Du weißt nicht zufällig, wohin sie uns gebracht haben? Hm. Ozeanische Orakel sind rätselhafte Wesen. Auch ich verstehe sie nicht. Sie bleiben so lange von der Bildfläche verschwunden, bis sie genug Kräfte gesammelt haben. Wenn sie es wollen, stoßen sie wieder zu uns. Egal, wo wir uns aufhalten. Wir müssen Atlan und Zephida suchen. Es ist am besten, wir trennen uns. Warte. Rockete ging zum Waldsaum, der an den Strand anschloss. Er suchte sich einen kleinen Baum aus, den er mit einem Ruck aus dem Boden zog. Er entastete den Stamm mit seinem Handstrahler und fräste eine ebene Fläche in den oberen Teil. Ich sah, wie Rohr Zeichen in das frische Holz einbrannte. Der Nomade kehrte mit dem Stamm zurück, rammte ihn in den weichen Sand und las An Atlant, Treffpunkt hier. Geh du in diese Richtung. Ich folge der Spur, die du im Sand hinterlassen hast. Sie führt nicht weit. Das spielt keine Rolle. Sobald die Nacht hereinbricht, treffen wir uns hier. Der Baumstamm trieb auf der stürmischen Wasseroberfläche, näherte sich im Schaukeln der Wellen dem Strand. Der Baum schoss ein Stück aus dem Wasser und platschte wieder auf. Zephyda lag ausgestreckt auf dem Stamm. Sie war immer noch bewusstlos. Lianenartige Algen waren um Körper und Baum gewickelt, hielten sie notdürftig fest. Am gesplitterten Ende des Stammes tauchte Atlans Kopf aus dem Wasser auf. Seine Hände waren fest in das Holz gekrallt. Sie bluteten stark. Wie ein Fischerboot lief der Stamm auf Grund auf. Im tempo arbeitete sich Adlan vor, schob den Stamm auf den Strand. Erschöpft löste er die glitschigen Fesseln und trug Zephyda zu einem Teil des Strandes, wo die Wellen sie nicht erreichen konnten. Atme tief ein, Zephyda. Es wird dir gut tun. Nimmt ab. Du brauchst etwas zu trinken. Mit den Händen fing Atlan den schwächer werdenden Regen ein. Er füllte die kleine Mulde und brachte sie an Zephydas Mund. Hier, ja, ja. trink. Bald bist du in guten Händen. das Atem war noch schwächer geworden. Ihr Puls raste, was bei dem hohen Fieber kein Wunder war. Irgendwann entdeckte Atlan aus den Augenwinkeln eine Bewegung. Von einem Blick auf den anderen stand, wie hingezaubert, ein kleiner Trupp Motana an der Waldgrenze. Die Mutaner standen wie festgewachsen. Sie hoben ihre mit Pfeilen beschickten Bogen und richteten sie auf die beiden. Adlan legte Zephyda behutsam zu Boden und stand auf. Wir sind Schiffbrüchige. Meine Begleiterin ist schwer verletzt, sie braucht dringend Hilfe. Wenn ihr euch nicht beeilt, stirbt Zephyda. Die Pfeile zielten weiter auf Atlan und Zephyda. Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Auf der Höhe der letzten Büsche blieb sie erneut stehen. Eine einzelne Frau näherte sich Atlan. Auch sie hielt ihren Bogen bereit. Im Abstand von zehn Metern umkreiste sie die beiden. Sie trug in gelber und roter Farbe Ein Muster auf der Stirn, das an eine Schlange erinnerte. Geh weg da! Atlan streckte ihr die Handflächen entgegen, zum Zeichen, dass er keine Waffen bei sich trug. Der Pfeil, der auf ihn deutete, schwenkte zum Ufer hin. Hm. Ins Wasser mit dir! Rückwärts ging er zum Strand, wo er an der Grenze zwischen trockenem und feuchtem Sand stehen blieb. Eine zweite Motana ging zu der Schwerverletzten und untersuchte sie. Die beiden Frauen sahen einander mehrere Atemzüge in die Augen und nickten sich zu. Ein paar Handzeichen brachten Bewegung in die Gruppe. Sie entspannten die Sehnen, nahmen die Pfeile herunter und steckten sie in ihre Gürtelköcher. Die Motana mit dem Stirnzeichen näherte sich vorsichtig Atlan. Sie hielt den Bogen seitlich vom Körper Aber der Pfeil lag noch an der Sehne. Ich bin Halgorate, die Anführerin der Strandwächter. Ich heiße Atlan. Sie Zephyda. Woher kommt ihr? Aus dem Wald von Pardan, hier auf Baikal-Kain. baikal, -Kain. baikal -Kain? Nein, dieser Planet heißt Asch-Irtumo. Wir sind nicht auf baikal -Kain? Nein. Aus Ästen und Ruten sowie unter Zuhilfenahme von ein paar ledernen Kleidungsstücken hatten die Motana inzwischen eine Trage gebaut. Vorsichtig legten sie Zehfüter darauf und gingen los. Komm mit, in Oreshmel gibt es einen Arzt. Vielleicht bringen wir deine Frau durch. Wo ist das? Oreshmel liegt im Zentrum der Insel Ore. Dann sind wir auf einer Insel gestrandet. Ja. Motaner-Frauen? Die sechs Träger waren ohne Ausnahme Frauen. Sie gingen leicht gebückt und federten die Bewegungen mit den Knien ab. Auf diese Weise schafften sie es, Zephyder ohne Schaukeln und Schütteln zu transportieren. Eine halbe Stunde führte der Weg durch den Wald. Nach einigen Kilometern entdeckte Atlan eine Anhöhe. Sie stellte sich als wuchtiges Felsmassiv aus schwarzem Basaltgestein heraus und ragte etwa 20 Meter in die Höhe. Die Mutana hatten die Spitze des Bergkegels abgetragen und ein Plateau geschaffen, das zur Mitte hin leicht anstieg. Oben standen ein paar Dutzend Hütten, teils aus Holz, teils aus Plastikelementen errichtet. Die Frauen hielten auf eines der Häuser zu, die weiter hinten zwischen hoch aufragendem Buschwerk standen. Eine junge Mutana empfing sie. Ich heiße Filatoke, die Heilerin dieser Siedlung. Seid willkommen. Kommt herein. Legt die Verletzte gleich dort auf die Tafel. Die Motaner betraten die Hütte und betteten die bewusstlose auf einem blanken Holztisch, der mitten im Raum stand. Sieht nicht gut aus. Sephyda darf nicht sterben. Hilf ihr, Philatoke! Liebe sie. Ich will es versuchen. Aber ich kann nichts versprechen. Am Strand lag Roden in einer Sandmulde. Die Erschöpfung der vergangenen Tage forderte ihren Tribut. Zunächst schlief er tief und traumlos. Aber irgendwann holte ihn das Erlebte ein. Er bekam keine Luft mehr, wehrte sich gegen das Wasser in Mund und Nase und schlug mit den Armen um sich. Nein, nein, nein! Alles Alles gut, Wasser? Wasser? Ich gut, Adlan! Adlan! und fuhr auf, blinzelte in die Helligkeit des beginnenden Tages. Der Umriss eines gedrungenen Körpers schob sich vor meine Augen. Es gibt keine Hinweise auf Atlan und Zephyda. Rakete. wir wollten uns bei der Nachtwache abwechseln. Du hast mich nicht geweckt. Brauchst du keinen Schlaf? Ich habe gewacht, während du schliefst. Vielen Dank, Rakete. Es sind Lebewesen in der Nähe. Was? So sehr ich mich auch anstrengte, fand ich nichts, was diese Vermutung bestätigt hätte. Wir sollten aufbrechen. Bleib. Wer immer da kommt, hat uns schon gesehen. Wir setzten uns in den Sand. Je höher die Sonne stieg, desto heißer wurde es. Ich hielt mich im Körperschatten des Nomaden. Eine Stunde verging, ohne dass etwas geschah. Wenn meine Vermutung richtig ist, sollten wir warten. Ich kann sie nicht sehen, aber sie sind da. Hm. Motana? Kaum hatte ich diese Vermutung ausgesprochen, standen wie hingezaubert mindestens 20 von ihnen am Waldsaum. Zwischen ihnen tauchte eine große Gestalt auf, bei deren Anblick ich aufsprang. <lacht> Adlan! Harry! Ich rannte los. Auf halbem Weg zum Wald trafen wir zusammen. Ich musterte Adlan besorgt, aber er schien unverletzt. Ich dachte, er hätte es nicht geschafft. Seine Augen tränten, sonderten salziges Sekret ab. Und Zephyda, sie lebt. In der Nähe gibt es ein Motanerdorf. Sie haben eine junge Ärztin, die Zephyda noch gestern operiert hat. Die Nacht über ging es ihr noch gut, aber seit heute Morgen hat sie hohes Fieber. Die Motaner tun alles, damit sie überlebt. Dann lass uns aufbrechen. Man saß seit Stunden auf einem Holzklotz zwischen ein paar Büschen vor der Hütte Phylatokis. Die Dämmerung brach herein. An vereinzelten Stellen in Oberschme flammten Fackeln auf. Sie brannten in Hütten oder überhängendem Astwerk. Auf diese Weise sah man die Lichter aus der Luft nicht. Endlich öffnete sich die hölzerne Tür und Phylatoke trat ins Freie. Geh du hinein, Adan. Wenn sie erwacht, ist es besser, sie sieht erst nur dich. Adlan trat in das Halbdunkel der Hütte, während die Ärztin hinter ihm die Tür verschloss. Zephyda lag unter zwei warmen Decken. Adlan setzte sich neben sie und musterte aufmerksam ihr Gesicht. Zephyda schlug müde ihre mandelförmigen Augen auf. Adlan strich ihr eine Strähne ihrer Löwenmähne aus dem Gesicht. Es ist alles in Ordnung. Du bist gerettet. Adlan, es war also alles kein Traum. Nein, Zivhida, kein Traum. Was ist mit einem Freund und dem Nomaden? Sie sind am Leben und hier im Dorf. Du und Perry Roden, ihr habt die Kippgranate an die Residenz geführt. Wolltet ihr mit uns vor? Wolltet ihr die Motana <lacht> die Kübgranat verkaufen? Du, du tust uns Unrecht, Zephyda. Du lügst mich immer noch an. Frau oh, hat es mir auf dem Weg hierher gesagt. Wir haben nichts mit dem Überfall der Kübgranat auf die Residenz zu tun. Es waren eure eigenen Artgenossen aus dem Bergwerk. Die Kübgranat haben ihnen vermutlich Minisender die Kleider geschmuggelt und sie dann nach Hause geschickt. Ein hinterhältiger Trick. Die Kübgranat werden dafür büßen dafür und was sie meinem Volk angetan haben. Ich werde jedem Küppgranat, der mir begegnet, die eigenen Stacheln in den Leib rammen. Oh, oh, oh. Wo sind wir genau? Die ozeanischen Orakel haben uns auf eine andere Welt versetzt, die ebenfalls von Mortana bewohnt ist. Sie heißt Asche Irtumo. Was? Wir sind... Wir sind nicht mehr auf Baikal Kane? Wie soll ich denn... Ah! Oh. Zephyda sank ohnmächtig zur Seite. Die Ärztin kam herein und eilte an ihr Bett. Sie zog ein kleines Holzdöschen aus einer Tasche ihres Umhanges und klappte es auf. Es enthielt dunkelblaugrüne Blätter. Ein paar zerrieb sie zwischen den Fingern und hielt sie der Schwerverletzten unter die Nase. Was hast du nur mit ihr angerichtet? Nein, auch ich, Zephyda. Er kann nichts dafür. Schone dich jetzt, Zephyda. Vorerst musst du die Anweisungen für Latokus beachten, damit die Wundheilung weiterhin gute Fortschritte macht. Dein Hass auf die Kypkana muss warten. Majestät hatte uns eine leere Hütte zugewiesen. Wir saßen zu dritt auf Holzklötzen im Kreis. Burkete, Atlan und ich. Atlan erläuterte unsere geografische Position. Mit einem Zweig zeichnete er eine Karte in den Sand. Dieser Planet heißt Irtumo. Von der Insel Ore bis zum nächstgelegenen Kontinent zur Hafe sind es nach unseren Maßstäben ungefähr 800 Kilometer. Dort gibt es einen Stützpunkt der Kyprana. Mit den Fischerbooten der Mortana ist die Strecke nicht zu schaffen. Leiter und andere Fahrzeuge kommen auf Ohre keine vorbei. Also müssen wir schwimmen, ein Schiff bauen oder auf ein Wunder warten. Alle drei Alternativen sagten mir wenig zu. Die Ungeduld nagte weiter in mir. Die warnenden Worte Loto Keraetes des Boten der Superintelligenz S, der mit uns über Baikal-Kane abstürzte und nun eingefroren im Polareis lag, gingen mir nicht aus dem Sinn. Loto hatte von einer Bedrohung gesprochen, die von der ominösen Bastion von Parag ausging. Die Frage, ob diese Bedrohung nur für Yamondi galt oder darüber hinaus, verknüpfte sich eng mit der Frage, inwieweit der Sternenozean innerhalb des Hyperkokons eine Bedrohung für die Milchstraße darstellte. Lass uns doch ein Schiff bauen, Perry. Ein Schiff ist unsere einzige Möglichkeit, hier wegzukommen. Die Mautraner haben bereits ihre Unterstützung signalisiert. Sie liefern uns alles, was wir brauchen. Auf Zur Hafe sehen wir dann weiter. Na gut, du hast recht. Ich stimme dir zu. Wir bauen ein Schiff. Und zwar so schnell wie möglich. Adlan, du kennst dich damit von uns allen am besten aus. Die hölzerne Montagehalle lag in Ufernähe, mitten in der Bucht. Die Motaner hatten hier vor langer Zeit künstliche Dünen aufgeschüttet, die nach den Seiten hin ins Landesinnere ragten und als Wellenbrecher dienten. Das Gebäude selbst ähnelte von der Konstruktion her einem umgekippten Boot, dessen Seitenwände man bis hinab in den Sand gezogen hatte. Hohe Pfähle rundherum sollten dafür sorgen, dass die letzten überschwappenden Wogen sich zerteilten und geschwächt auf das Gebäude prallten. Atlan übernahm alle Vorbereitungen und setzte sich umgehend mit den motana zusammen. Die Schiffbauer der motana legten die Arbeit an den eigenen Booten nieder und begannen sofort mit der Konstruktion. Um Stürmen in diesem Ozean zu trotzen, muss das Schiff größer und leichter zu lenken sein als eure Fischerboote. Zehn Meter Decklänge, ein im Kiel verankerter Mast und ein kiel -Schwert von mindestens 4 Metern Länge bilden den Grundstock für die Konstruktion. Nie wären wir auf die Idee gekommen, ein derart riesiges Boot zu bauen. Die köp würden uns sofort aufspüren. Wir haben leider keine andere Wahl, um Tumu zu verlassen. Gebt mir Bescheid, sobald ihr mit den Vorbereitungen soweit seid. Perry Roden wird euch mit Rat und Tat unterstützen. Es war der zehnte Tag seit ihrer Ankunft auf Ohre. In Philatokes Hütte rollte sich Zephyda langsam auf die Seite. Adlan hielt den ausgestreckten Arm schräg über sie. An ihm zog sie sich langsam hoch, während sie die Beine über den Bettrand nach unten schob. Hilf mir beim Aufstehen, Adlan. Das geht doch schon ziemlich gut. Mein Gesicht hat Farbe bekommen. Ja. ja. Sie erholte sich schnell von der Anstrengung, erhob sich nun ohne Atlans Hilfe und legte ein paar Schritte bis zur Tür in gebeugtem Gang zurück. Sie gingen langsam einen ausgetretenen Pfad entlang, zur Steilkante des Vulkankegels. Zephyda schaute lange auf den Wald und auf den Strand, der sich in der Ferne abzeichnete. Dahinter Leuchtete dunkelblau der Ozean. Dort also war's. Als ich zum ersten Mal Land sah, betrug die Entfernung ein paar Kilometer. Die ozeanischen Orakel haben zwar keine Punktlandung hingelegt, uns aber immerhin das Leben gerettet. Adlan blickte aus den Augenwinkeln auf die Mutana-Frau. Ihre tiefrote Löwenmähne wehte leicht im Wind. Verträumt schaute er auf ihre samtbraune Haut und betrachtete ihre vollen dunkelroten Lippen. Ein Rieseln, das durch Zephydas Körper lief, ließ Atlan innehalten. Es ist zu viel für dich, du musst wieder ins Bett. Nein, es ist nichts. Adlan, ich weiß nicht recht, es ist so seltsam. Ich werde vieler Tocke fragen, ob es mit der Unterhaltung zusammenhängen kann. Ich trage dich. Du hast innere Verletzungen, deren Heilung länger dauert als die der Operationsnarben. Es geht schon. Hilf mir. Oh. Adlan, ich. Etwas hat mich gestochen. Dein Körper bebt, du bist unruhig und aufgeregt. Ziff wieder, ich befürchte einen Kreislaufkollaps. Adlan, jemand sticht mir um. In den ich bringe dich zu Heilerin. Das klingt wie Muschelhörner. Zefüda krümmte sich. Adlan fasste sie an den Hüften und trug sie auf der Schulter. In der Siedlung herrschte ein wildes Durcheinander. Mutaner stiegen eilig mit ihren Familien auf die Dächer ihrer Hütten. Sie setzten sich in Nestkapseln, die von den Bäumen herunterhingen, und zogen sie hoch in die Baumwipfel. Am Rand des Plateaus tauchten erste Motaner auf, die vom Strand kamen. Hastig brachten sie die letzten Stufen hinter sich. Was ist hier auf einmal los? Lass mich runter, Mann. Die Welle. Ich spüre es. Der Meeresgrund wölbt sich. sich auf den Weg. Immer mehr Mutaner stiegen auf die Dächer oder kletterten die Bäume hoch. Philatoke kam ihnen entgegen. Das Beben hat die lokale Majestät im Schlaf überrascht. Sie ist in Sorge um euren Freund und die Bootsbauer. Es gab ein Erdbeben? Ja, draußen auf dem Meer. Und was spürt die lokale Majestät? Ja, sie ist unsere irtung Sie spürt die Taukarama. Taukarama? Die Todeswelle die nach jedem Beben die Insel heimsucht. Wir müssen Taukaramas drei- bis viermal pro Jahr ertragen. Dann erhörten die Schutze an unser Fliehen und schickten nach langer Zeit wieder eine Ertumolauscherin. Seither hat sich die Zahl der Bewohner in Orishma verdoppelt. Aber lange wird dieses Glück nicht anhalten, denn der Tag ist schon sehr alt. Die Welt, sie kommt. Sie kommt. Sprich weiter, Zephyda! Zau... Karma. Du also auch, Zephyda! Du bist eine... ihr Ein Boot mit zwei Fischern ist doch draußen! Er versucht so schnell wie möglich an den Strand zu kommen! Wir können ihnen nicht helfen! Wir wollen den Schutz haben! Zephyda! Kannst du erkennen, wie lange es dauert, bis die Welle eintrifft? Nein, das kann niemand. Nicht einmal die lokale Majestät. Still! Wir hatten soeben unser Tageswerk erledigt, die Montage alle verschlossen und gingen nach draußen. Ich hörte nur ein allgegenwärtiges Rauschen, gleichmäßig und leise. Nach und nach steigerte es sich zu einem Brausen, das allmählich zu einem gewaltigen Donner anwuchs. Taukarama! Das kündigt nichts Gutes an. Der Wind kommt vom Meer. Man hört zuerst nur den Wind. Wahrscheinlich rollt ein Tsunami heran. Wir müssen weg hier. Die Schiffbauer am Strand ließen ihre Werkzeuge fallen und rannten durch den Wald zum Felsplateau hinauf. Ich warf meine Axt in den Sand und folgte ihnen. Im Laufen blickte ich mich um und suchte Rokete. Rokete! Rokete! Er ist den Strand hochgelaufen. Na gut. Bringen wir zuerst uns in Sicherheit. Roden kannte viele Tsunamis aus eigener Anschauung. Erst rollten sie als dünne Oberflächenwelle, aber mit extrem hoher Geschwindigkeit über das Meer. Wo sie auf Land trafen, stauten sie sich in der Brandungszone zu einer Wand aus Wasser auf. Diese Wand raste vorwärts und begrub alles unter sich. Dutzende Motaner kletterten mit mir die schmalen Felstreppen zur Siedlung hoch. Ihr Aufstieg vollzog sich in höchster Eile, aber diszipliniert. Jeder achtete darauf, dass er keinen Artgenossen behinderte. Ich stieg auf das Plateau. Atlan kam mir entgegengelaufen. Wo steckt Urkete? Noch unten. Wir müssen ihm helfen. Sein hohes Eigengewicht wird ihn schützen. Außerdem verfügt er über Atemluft für eine ganze Stunde. Und das Schiff? Alles in Ordnung. Das Gebäude ist dicht und die Konstruktion ist sicher. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das Boot Schaden nehme. Wenn der halbfertige Spandedruf zerstört wird, können wir von vorne anfangen. Das Donnern kam näher. Das Plateau erzitterte. Die riesige Wand tauchte in unserem Blickfeld auf. Innerhalb von Sekunden veränderte sich die Welt. Vom Plateau aus sahen wir, wie der stahlblaue Himmel einer weißgrauen Wand wich, die mit mehreren hundert Stunden Stundenkilometern gegen den Wald anbrandete. Die Phalanx der Riesenbäume hielt sie nicht einmal fünf Sekunden auf. Die Wand raste zwischen den Bäumen hindurch weiter. Die Entfernung der Welle schrumpft auf weniger als einen Kilometer her und noch immer klettern Montana die Treppen und Steilwände herauf. Über der Wellenwand tanzte die Schaumkrone, aus der die oberen zwei Drittel der Bäume mit ihren Wipfeln wie Laternen auf einer überfluteten Uferpromenade herausragten. Ich sah die beiden Fischer den Pfad hinaufrennen. Die Flutwelle folgte ihnen und holte rasch auf. Bringt euch hinter den Felsen da unten in Sicherheit! Meine Worte gingen im lauter werdenden Donner unter. Die restlichen Motaner erklommen das Plateau und hielten sich die Ohren zu. Es fehlten nur noch die beiden Fischer. Ich erkannte die wuchtige Gestalt des Nomaden auf der Hälfte der Treppe. Vor Käthe. er bildet die Nachhut? Die Wand des Tsunamis ist noch 500 Meter von uns entfernt. Und 100 Meter von den beiden Fischern. Rakete bleibt stehen. Wir standen an der Kante des Plateaus und blickten hinab. Die Wasserwand schob die Luftmassen vor sich her. Es wirkte wie ein Hochgeschwindigkeitsprallfeld. Algorate, die Strandwächterin, eilte auf uns zu. Afflan, Harry Roden, zurück von der Kante! gegen den Berg. Das Plateau bebte und wackelte und riss uns alle zu Boden. Atlan und ich landeten nebeneinander im Gras. Die Mutana kannten das Phänomen schon. Sie kauerten am Boden und stützten sich mit den Fingern und Zehenspitzen an. Der ganze Berg wackelte. Die Hütten schwankten. Die Bäume schüttelten sich, als wollten sie gemeinsam ihre wuchtigen Kronen abwerfen. Eine der Nestkapseln schlug gegen einen Stamm und zerbrach. Die Einrichtungsgegenstände stürzten herab. Plastikelemente von Hütten platzten auseinander. Die ersten vom Wind transportierten Geschosse schlugen in Orishme ein. Der Lärm schwoll zu einem Orkan an, schlimmer als wir es auf See erlebt hatten. Wir lagen auf einer Insel mitten im Weltuntergang. Und ungefähr 15 Meter unter uns ist die Welle an den Berg geprallt. Das ist unser Glück! Das Plateau lag zwischen 20 und 30 Meter über dem Meeresspiegel. Mit angespannten Muskeln achteten wir darauf, dem Sturm möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Links und rechts von uns raste die Welle weiter, während sie vor uns zum Stillstand kam. Die Schaumkrone tanzte für ein paar Augenblicke auf und ab, dann sackte sie ein Stück nach unten. Die Taukarama hatte den Vulkankegel und das Zentrum der Insel hinter sich gelassen. Wir erhoben uns. Orishme bildete jetzt eine Insel mitten im Ozean, etwa einen Drittel Quadratkilometer groß. Ringsum erstreckte sich ein Wasserwald. An der Steilkante warfen adlan und ich einen Blick in die Tiefe. Nur fünf Meter unter uns leckte das Hochwasser. Die Strandwächterin stellte sich wieder zu uns. Die Mutaner wissen, warum sie ihre Siedlung auf diesem Plateau errichtet haben. Die Gewalt einer Taukarama übersteigt all unsere Kräfte. Perry! Ta! Auf einer der Treppen der Halbschalenhelm des Nomaden aus der Flut. Rakete! Das brausende Meer überspülte ihn mehrmals. Er hatte Schwierigkeiten voranzukommen. Die Strömung ist sehr stark und wir wissen nicht, ob er Verletzte bei sich hat. Wir müssen ihm helfen. Algorate, bring mir ein starkes Seil. Sofort. Ich band mir das Seil um die Brust und sprang in die Fluten. Ja. Adlan und Halborate hielten das Seil fest. Hastig kraute ich zur Rakete, versuchte die vor mir tanzenden Wellen zu durchstoßen. Das Seil schnitt sich in meine Brust, schnürte mir die Luft ab. Harry, ah, weiter nach rechts rüber, du treibst in die andere Richtung. Ja. Ich kämpfte gegen die starke Unterströmung an. Plötzlich tauchte der Halbschalenhelm wieder in meinem Gesichtsfeld auf. Ich hatte Rohrkete erreicht. Er hielt die beiden nach Luft japsenden Fischer in seinen Armen fest. Rohrkete! Das sind Steine an meinem Bein. Sie liegen sehr ungünstig. Ich würde schon schaffen, aber ich kann die Fischer nicht loslassen. Ich tauchte hinab. Das Wasser war trüb. Sand und Algen erschwerten die Sicht. Die Wellen schaukelten mich hin und her. Zwei schwere Steinbrocken klemmten Roketes linkes Bein ein. Ich versuchte sie mit den Händen zu lösen. Es gelang mir nicht. Sie sind zu wuchtig! Nimm ein Gewehr! Benutz es als Hebel! Mit der doppelläufigen Waffe tauchte ich wieder unter. Ich stemmte sie mehrmals zwischen die Steine. Sie lockerten sich und kullerten in Zeitlupe die überspülte Plateautreppe herab. Rohr Käthe konnte sein Bein wieder bewegen und lief los. Schnell tauchte ich an die Wasseroberfläche. Ja. Nein. Geschafft! Ah! Eine Welle, die ich nicht kommen sah, überspülte mich und drückte mich unter Wasser. Schnell riss ich meine Hand hoch und hoffte, dass Adlan verstand. Ein Ruck ging durch meinen Körper. Das Seil schnürte meinen Brustkorb zu. Halgorate und Adlan zogen mich durch die tobenden Wellen zurück auf das Plateau. Alles in Ordnung, Perry! Ich hoffe schon. Du hast großen Mut bewiesen, Perry Roden. Danke. Aber Urk auch. Er hat die Fischer gerettet. Schwer bepackt stieg Rohrkete die Stufen herauf. Unter den Armen trug er die beiden Fischer. Allem Anschein nach waren sie bewusstlos. Die Mutana-Frauen und Kinder erhoben sich und stießen nach und nach zu uns. Sie versammelten sich freudig um mich und die Nomaden. Rohrkete nickte mir dankend zu. Wortlos schaffte er die beiden bewusstlosen Fischer zur Hütte der Ärztin und legte sie dort ab. Anschließend schlug er sich in die Büsche. Er leistet Übermenschliches. Ja, er hat ohne zu zögern sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Aber er macht kein Aufhebens darum. Gefährden wie ihn trifft man nicht alle Tage. Ja, abgesehen davon, dass er unsere einzige Verbindung zu den Rätseln des Sternenozeans ist, hm macht uns unsere ähnliche Vorstellung von Moral zu Verbündeten und womöglich sogar zu so etwas wie Freunden. In der halben Stunde war das Wasser wieder abgelaufen. Die Taukarama war gekommen und wieder gegangen. Die Insel lag da wie frisch gegossen. Das Moos zwischen den Bäumen glitzerte von unzähligen Wassertröpfchen. Jede Menge Holz und abgebrochene Baumstämme lagen herum. Alte, dürre Bäume, die der Gewalt des Wassers nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Perry Roden konnte es kaum erwarten. Mit raumgreifenden Schritten durchquerte er die Chaoszone bis zur Halle. Die Flutwelle hatte das Gebäude mit Sand überschüttet. Mit bloßen Händen grub er sich bis zu einem der Eingänge durch und legte ihn frei. Gemeinsam mit Atlan wuchtete er die Tür auf. Ein Motana reichte ihm einen brennenden Kiemspan, mit dem er ins Innere leuchtete. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Die Hallenkonstruktion war unversehrt. Ebenso das halbfertige Boot. Lediglich aus dem Sandboden drang Grundwasser vom Innern der Insel. Wir machen weiter! Holt das Boot ins Freie! Die beiden Frauen saßen sich gegenüber, verharrten, minutenlang reglos. Auf der einen Seite zephyda eine beeindruckende Erscheinung, trotz der immer noch deutlichen Schwächung. Auf der anderen Seite die lokale Majestät, eine uralte Frau von über 100 Jahren. Sie stützte sich auf ihren knorrigen Stock. Ich habe es bei meinem Besuch an deinem Krankenlager sofort gespürt. In dir wohnt eine starke Kraft. Du bist die perfekte Irtumo-Lauscherin. Wie kann das sein, Intake? Müsste diese Gabe nicht auf Mutana dieses Planeten beschränkt sein? Oder gibt es diesen Vulkanismus auch auf anderen Welten? Ist Aschertumur gar unsere Ursprungswelt? Es ist das Vorrecht der Jugend, Fragen zu stellen. Doch die Alten wissen nur, dass wir schon immer auf diesem Planeten gelebt haben. Vielleicht kennt einer deiner Begleiter die Antwort. Ihnen wohnt ebenfalls eine starke Kraft inne. In meinen Träumen sind sie beständig sprudelnde Wesen. Sie werden Orishme und die Insel bald verlassen. Und du? Ich weiß nicht. Ich werde warten, was Philatoke sagt. <lacht> ich habe dich gerufen, weil ich dir eine Bitte unterbreiten möchte, Zephyda. Meine Tage sind gezählt. Nach mir ist keine Irrtumolauscherin mehr geboren worden. Bis nach zwei, drei Generationen eine Nachfolgerin heranwächst, lebt unser Volk in ständiger Gefahr, von Taukarama dezimiert und schließlich ausgerottet zu werden. Das muss nicht sein. »Denn du bist da.« Durch Zephyda ging ein Ruck. Die Bitte der lokalen Majestät brachte sie aus der Fassung. Sie bewegte sich unruhig auf dem Klotz hin und her. »Deine Großmutter war eine planetare Majestät. Neben deiner Fähigkeit des Irrtumo-Lauschens trägst du ihr Erbe in dir. Du bist die ideale Nachfolgerin.« »Ja, das ist richtig.« Und, wie entscheidest du dich? Du verlangst zu viel, wenn ich diese Entscheidung jetzt sofort treffen soll. Bist du sicher, dass ich sie überhaupt treffen will? Im Wald von Padern war ich eine von zwölf Wegweiserinnen. Hier soll ich plötzlich Irrtumo-Lauscherin und lokale Majestät sein? So ist es. Der Ältestenrat stimmt meinem Vorschlag einstimmig zu. Du bist eine Fremde. Und doch kennen wir dich so gut, als wärst du in unserer Mitte groß geworden. Bist du sicher, dass ihr mich genug kennt? Mein Leben auf ohr zu verbringen und die Mutana der Siedlung zu beschützen, ist eine ehrenvolle Aufgabe. Aber ihr vergesst, was die Kübgranah meinem Volk angetan haben. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Niemand besteht gegen die Kübgranah. Sie sind eine übergeordnete Spezies und allen anderen Bewohnern Yamundis überlegen. Du brauchst also Bedenkzeit? Ja. Sobald das Schiff mit dem fremden Namen Terra Incognita vom Stapel gelaufen ist und seine erste Bewährungsprobe absolviert hat, teile ich dir meine Entscheidung mit. Mm. Segel sind fertig. Morgen stellen wir den Mast auf und verankern ihn. Anschließend passen wir das Kielschwert ein. Noch drei Tage und dann können wir in See stechen. Lass das Boot in der Halle. Verschließt sie gut und schüttet die Sanddünen wieder auf. Glaubst du wirklich, dass das jetzt noch nötig ist? Deine Gedanken sind nicht bei der Sache, Adlan. Wenn wir jetzt ein Risiko eingehen, können wir gleich auf dieser Insel bleiben. Oh, du hast recht. Niemand gibt uns eine Garantie, ob nicht in der Nacht oder morgen ein Seebeben die nächste Welle schickt. Halgorate betrat aufgeregt die Halle und eilte zu uns. Ihr Gesichtsausdruck war von Sorge gezeichnet. Harry! Harry! Adlan! Kommt schnell nach draußen! ist etwas... Zu dritt marschierten wir zum Strand, wo Rokete uns bereits erwartete. Halgorate deutete zum Horizont. Da! Ich kniff die Augen zusammen. Weit drüben entdeckte ich einen leuchtenden Fleck. Erst raste er ein Stück am Firmament aufwärts, folgte der Krümmung des Horizonts. Dann streckte sich seine Bahn, führte abwärts zum Meer. Ein Raumschiff. Die küpp kommen. Die küpp Werden Sie angreifen? Ich glaube nicht. Das sieht eher aus, als hätten Sie technische Probleme. Geht die Hyperimpedanz also auch hier los? Ja. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass es sich bei diesen technischen Problemen um eine unmittelbare Folge des Hyperwiderstandes handelt. Der Fleck zog inzwischen einen deutlich sichtbaren Kometenschweif hinter sich her. Nach und nach blähte er sich zu einem Feuerball auf. Der Ball raste heran. Ich schätzte seine Höhe auf fünf Kilometer. Er ist so groß wie die Sonnenscheibe. Aber nicht rund, sondern eckig. Ja. Ein fliegender Würfel wie kaum anders zu erwarten. Der Würfel raste südlich von Ore, nach unten erreichte den Horizont und verschwand. Das Schiff ist abgestürzt. Augenblicke später schoss eine gewaltige Stichflamme kilometerweit in die Höhe. Ich bereute wieder einmal der Einladung Lotho Keraetes zum Flug in den Sternenozean gefolgt zu sein. Das war der Choral an den Schutzherrn. Das. Wenn es uns nicht bald gelingt, die Grenze loszuwerden, sterben auch wir.